Luns, 6 de xullo, en verán, creo, penso que o primeiro episodio que grabo no verán, neste verán de 2020, que tan longo ou tan corto está a semellar contadas estas cousas que estamos a pasar. Eh, a diferencia dos últimos episodios, non que sempre empezaba eh, a gravar este quilómetro de valde mesmo ou quilómetros gratis. Na ría do Burgo, pero digamos da outra veira ao Paseo do Burgo, que é onde realmente considero que o lugar por onde fago as camiñatas, é tan só tiro cara a outra banda nalgúnas ocasións. Oxe, sí, estou no Paseo do Burgo, entre outras cousas, porque precisamente quero queremos falar do Paseo do Burgo, do Paseo do Burgo que me estou a topar dende que voltamos as rúas. Tras a Covid da Zanove. Bueno, como non digo tras, porque ainda estamos sufrindo os seus efectos, e a Covid segue aí. Está agochada por alguns sitios, pero aí segue. E precisamente porque aí segue, mudou este paseo, xa digo, non é o que era. Un paseo como este, un, un paseo fluvial, pero vamos, eu diría que prácticamente calqueira paseo, mesmo calqueira parque, ten varias funcións. Unha delas, obviamente, é a que fago eu, a que moita xente utiliza, camiñar, correr, andar en bicicleta, e incluso outros medios para moverse, non quedar quietos. E a outra función é a de quedar quietos, a de atoparse con outras persoas e a de socializar. Esa función pois xa non está. Tamén é certo que como eu agora sou tan miedica que prefiro sempre sair cedo a mañan para non atoparme con moita xente por estes lugares e así manter con relativa tranquilidade os espacios de distancia física que nos permitan, como mínimo, ter alguna conciencia de seguridade. E claro, a esas horas pois non é o mellor momento para, por exemplo, Baixar a, a nenos e nenas A xogar ao parque En que redunda todo isto? Pois que toda a xente que te atopas Está a camiñar ou a correr xa digo bueno, Sobre todo sobre todo A estas horas a maioría da xente Camiña Hai alguna que corre Digamos como a metade da xente que te atopas Está correndo eh, As bicis aparecen Moi pouquiñas En relación, en proporción Igual unha quinta parte das persoas que te atopas van en bici, pero ademais sobre todo aparecen xa cara última hora non son demasiado madrugadores tamén é certo que poida que sexa, porque a xente que vai en bici moitas veces non vai xoa, senón que vai acompañada, e igual é máis sinxelo, cando quedas consciente que dar un pouco máis tarde que a primeira hora da mañán e Agora estou pasando por un lugar onde non hai tanto Lembrome que soía a toparme con un grupiño Debían de ser non sei, tres, catro rapazas E un rapaz que sempre estaban a xogar algo Estaban eh, a xogos tipo cartas do Maggi Mesmo unha vez, creo, unha vez penso que estaban xogando a, directamente a rol Estaban roleando algunha partida de algo O que pasa é que claro, eu, o bombeo e pouco quedarte así mirando fixamente para, para digamos que da un pouco de cousa por manter a privacidade que, que cada grupiño pois deve ter máis nesas edades, non? Que se te quedas mirando para eles, igual parecía xes mal, así que pasaba así un pouco como de refilón cando, me, cando se atopaba. E que di ese grupiño, pois toda a xente que estaba a pescar, non sei, máis xente que votou en falta... Por exemplo, os, eh, como se chaman as testemunhas de Jehová, ainda que obviamente non lles pago nin caso, alí estaban e, e casi eran un ingrediente máis deste paseo. Por suposto todos os rapaces e rapazas que xogando, correndo, facendo mal de en vez Moitísimas cousas que agora xa non están. Os parques infantís están como se non houvese nada. Outras zonas de facer ximnasia para adultos, ninguén alí. Os bancos que sempre había xente sentada están como un decorado baleiro. É curiosa a sensación. Lembrome cando empezamos a sair que o que se botaba en falta e o agusto que se sentía un. E agora sigo a sentirme a gusto, aínda que xa digo, como que botas en falta, vida, non? só so estamos aquí os mesmos. A xente que xa é os cans, sigue, aí, sigue habendo xente, de feito, agora mesmo, ali diante, vexo un rapaz cun... un, un, un especie de caniche, ou algo así, un... Si, sí, un caniche. E si, sí, siguen por aquí, o que pasa é que xa non é como antes que que veías que tamén xuntábanse para socializar. Eso, bueno, os dos cans, casi mellor, que non se xunten, porque cando se xuntan, poñense a falar entre eles, e olvidanse un pouco máis dos cans, os cans fan o que lle espeta, e algún susto me teñen dado. Agora non, agora os tonos van directamente co can, e non pasan esas cousas. Eu que sei, mesmo o ruido que te atopas o son, do paseo voto moitísimo, en falta, moitísimo, os avións. Aquí, rarísimo era o paseo que me daba, que como mínimo non escoitaba un, dous avións, bueno, un seguro, pero moitas veces dous, incluso ás veces tres avións entre os que despegaban e os que aterraban. Aí estaba, era unha especie de banda sonora. Os trens, tamén. Agora trens si, aí, sobre todo de mercancías, de cando en vez paes que pasa algún de pasaseiros, pero non son o que eran, para nada. E os avións, xa digo, bueno, outro día vin a atarrar un... Boa, foi un acontecemento mesmo, o gravei, compartín o vídeo en, en Twitter. Non é o primeiro que vexe. eh? Tenho visto como tres. Pero vamos, tres en todo este tempo, cando moitas veces antes, tres era o que veía en dúas horas de camiñata. É así, vaya cousa. Non é queixa, porque probablemente, se en vez de estar estas horas camiñando, saíse a media tarde ou por aí, seguro que me atopaba con máis persoas maiores, mesmo sentadas nos bancos, tamén algún rapaces e rapazas cativos xogando por aí, pero eu prefiro seguir así, ainda que vote en falta todo iso. Bueno meus, pois nada máis, que me estou achegando a ponte co dos coches, eu irei por un paso de cebra, cruzarei, e, e ata aquí. Se querede seguir escoitándome, pois nada, poñede o kilómetros gratis que vou gravar en canto cruce a estrada. Veña meus, para te coche que estou... ah, sí, moi ben. Veña meus ata o lunes que ven. chao tchau.